Даменту і подивився вперед. Чот, що там? захвилювався Марко. Спецназ загородив вихід до площі. Перші ряди демонстрантів готові щепитися з копами. Можливо, хтось і не хотів, але не мав вибору ззади натискали інші. Я зіскочив на тієї ж секунди від голови колони дійшла низка дивних звуків, схожих на кашель. Щось приглушено гахнуло десять, може, дванадцять разів поспіль. Далі повітря пронизало металічне брещання, наче напівпорожні банки пепсі котилися по тротуару. Флорентієць Марко повернувся до мене і самими очима запитав, що це було. Єптяни замерли. Хтось закричав, без войовничого запалу і злості, Закричав по-справжньому, а тоді понад притихлим юрмиськом почав розростатися сіровато-білий туб. Надтуб відринув, колона стиснулася, мов, пружина, крики залунали звідусі. Прозвучало кілька нових вилізків, за ними той самий характерний бір. Поки я встиг усвідомити, що сталося, араби вже мчали геть немов, Стадо наляканих мисливцями бізу. Тупіт віддавався неприємною вібрацією аж у груді. Коли бачиш, як на тебе галопує, пульсуючи і зминаючи все на шляху, ошаліла юрба, душа в бухвальному сенсі ховається у п'ятий. Та це була лише половина проблеми. Ми з Марко втислися в нішу між виступами суміжних бач. Я намертво вчепився в ковану решітку, і дивився, як над лавиною наполоханих єгиптян, неначе привид морського чудовиська, розповзається кридяний дим. За якусь мить один з прозірчасто білих щупаків дотягнувся до мене. Ротова порожнина вмить затверділа, а в горло встромилися жала тисячі. «Сльозогінний газ!» – закричав я, ховаючи голову під я знаю, чорт забирай, жмурячись просичав Марко. Але я не стверджував. Я питав. Я вперше в житті хапанув газу і просто не знав, що то було. Точно сльозигіний газ чи якась інша отруйна речовина, від якої за хвилину накладу штани, потім звалюся в корчах і ефектно здохну, пускаючи ротом красиві білі бульбашки. Хто був такий сльозагінний? Досі не розумію, чого його так називають. Плакати мені не хотілося, ані трохи. Насправді я не міг дихати. Горлянка стискалася у спазмах, звузившись до маленької дірочки, крізь яку з великими труднощами і болем вдавалося втягнути цівку повітря. Чомусь здавалося, що газ не мав запаху. Він не пахнув. Він лише діяв невидимими пальцями, скручуючи шию. «Назад у готель!» – скомандував я, машинально далі знімаючи від. Ми пірнули у натовп і спробували бігти. Спершу нічого не вийшло, та згодом юрмаро смакталося Певна частина демонстрантів розбіглася по бічних кварталах. Марко гнав попереду, я орієнтувався на його, Кучеряву Макитру, квартал, другий, третій. Довкола нас метушились єгиптяни, ридали жінки. Помалу страх у їх очах поступався місцем гніву. В якомусь місці ми промчали повз групу демонстрантів, які розбивали на шматки тротуарні брили і починали кидати уламки в поліцей. Ситуація погіршувалася тим, що високі будинки – Затуляли центральну частину міста від вітру. Сльозогінний газ не розвіювався. Хемерними молочними фігурами заступаючись. Бігти було надзвичайно важко. Зрештою ми дісталися до місця, куди газ не діставав. Кайростар звів поруч. Відхекуючись, я уявив, як ми ввалимось на рецепцію, горлаючи про те, що поліція застосувала газ. Як виявилося, з цим ми поквапились. Щойно ми завернули на Адлі-стрит, стало зрозуміло, що в Києро-Старс уже знають про сльози гін. Вулиця була вільною, якщо не брати до уваги блідих хмарок, що зависли в повітрі, чіпляючись за балкони та під вікон. У другому кінці вулиці шикувався стрій спецназівців. За їх спин час від часу вилітали газові. Я нарешті втямив за звуки, передували паніці на підході до тах. То гранати зі сльозогінним газом вилітали зі спеціальних ручниць, злітали у повітря, падали на асфальт, відбивалися і, брязкаючи, котилися далі, аж поки з них не починав валити. У під'їзді я ледь не збив з ніг Хасана. За ним товпилися троє інших працівників, Каїро Старс і ще чорнява незнайомка азіатської зовнішньої. Побачивши нас, вона заврищала Марко і кинулась на шию італійцю. Тієї миті я забув і про переляк, і про газ, витріщився на італійця. Твоя дружина японка? А то. Респект. Слава Аллаху Вецілі, перебив мене Хасан. Його очі виболошились, як у Гекона. Менеджер не дуже скидався на ревного мусульманина, який починає рвати на собі сорочку, щойно почувши слово «джихад». Проте ситуація склалась таким чином, що не сором було звертатись до Бога. «Я вже думав іти вас шукати. Де ви були?» «Біля Тахрира. Поліція загородила проспект. Я говорив з менеджером, але дивився на Італіт. Дружина не злазила з нього». І цілувала так, наче нас там не було. Не пускають людей на площу. Хто спровокував стрілянину? Поліція чи демонстранти? потемнів хасан. Я не певен, смикаю плечима, але